Тоді я вже відчув привабливість свого трибу життя, коли недовго відбучався з Суботова. А тоді несподівано з'являвся там, щоразу застаючи одміни усім у молодому і жвавому, такі приємні моєму старіючому серцю. Варшава обіцяла розстання з Суботовим, і я залюбки згодився з тою розлукою, зготовився в далеку путь, взяв з собою вірних своїх джур Демкай Іванця, і вирушив понад Дніпром, туди, де був наразі недвічі, звідки не мав сподіватися ні на що добре, а тільки на лихе. Димко і Іванець прибились до мене в час моїх вискоків на море, приліпилися, вичуваючи молодим своїм нюхом мою будущину, так міцно, що й не відліпиш. Коли б хотів одігнати від себе, той не зумів би, приліпились навіки як молоді воли, вперті й дурні, хоч і з доброго козацького роду обидва. Митки обурливо молоді, мордаці, аж страх брав, але спритні в услузі і в мові в світській управні. Та козяв їх із собою до Кракова, і вже відтоді стали моїми нерозлучними супутниками і помічниками. І, може, все добре й лихе, ішло не від мене самого, а й від них. Перемірив Україну вже вкотре, Тимі самими шляхами, де колись, ще безусім під козаком, мандрував то сюди, то туди під рукою батька свого сотника козацького. Ще вирина до корстення через смілу, далі на білу церкву, Павлович, Любар, Острог, Дубну, звідти через Броди до Львова, а вже звідтам на Замостя і Варшаву. Їхав цього разу поволі, без обов'язку, незапросений. А то все було в поклопі, у суворому військовому строї, на зустріч битвам або сутичкам, коли не знаєш, на життя чи на смерть йдеш. І весь здрягаєшся вперед чутті неминучого, але водночас груди тобі повніться гордощами. Бо ж ти лицар, у тебе тверда рука і плечі наливаються тяжкою силою, і око твоє зіркове вистежує орду на чорнім шляху. І зготовлений ти заступити собою І всю цю землю, і людей на ній, Жінок, малих дітей, немічних старих, І все живе і ростуче. Бачив тоді цілі села без чоловіків, Забраних у ясир, побитих, порубаних. Бачив безліч удів, дівчат на виданні, Що ніколи не будуть видані й отдані. Перед став розуміти, Жіночу жагу невдоленну, І спізнав любов затаєну, Крадену, гріховну. Ішли тоді без перепочинку, Не зупиняючись, ішли вдень і вночі, Коли звечора вступали в якесь селоче містечко, То вночі ж ішли далі. І молоді вдове виходили нам назустріч На білі стержки в левадах і в берегах, І віддавалися мовчки, жадібно, Хапливо і полохливо, тільки лиця їм біліли, мов ті стежки. І ми цілували ті лиця, а тоді мчали далі, не спитавши імені, і ні слова мовленого, ні зітхання, ні спогаду. Скільки й живе Україна, повно в ній удів, так ніби записано в книгах віщих навіки бути їй у землею. Жорстоке життя. Був доріг, Гострий запах нічних трав росиних, Місячний пил, Кінський піти пік людський, Людська знемога і безнадія. Ніколи не знали ми тоді, Куди їдемо, куди нас ведуть, Де ми сьогодні, де будемо завтра. Хтось нас завжди вів, Хтось знав, А ми не знали нічого, Безжурні, як вітер, Як трава і вода. Благословенне, Незнання молодості. А взимку, коли ночували в теплих хатах, натоплених соломою, жінки виводили нас у сніг, неодмінно сніг, на мороз, під таємничим мерехтіння дірок. Може, щоб зітхання їхні далітали до Бога? Щоб порятував він їх від самотності. Бо коли жінки самотні, вони, мовби би, нагі. Кожен може їх узяти. Сумне видовище. Було щось нестатечне в тому тяжкому запамороченні. Та водночас гріховна любовця і підносила тебе, надавала певності, вливала мужність у твою кров. І ти вдячний був тим добрим і ласкавим жінкам за їхню добровільну пожертву. Нам здавалося, що ми рятівники землі рідної, а насправді рятували ту землю не козаки, а завжди тільки жінки. Завжди Рятував її і рятуватимуть. Оті непомітні, нещасні, зовні слабі, безсилі жінки, які вимушені були жити між двома вогнями навіть тоді, коли здавалося, що кожен має конче прилучитися до того або того війська і стріляти, боронитись, нападати, долати ворога. Стріляли з обох боків, стріляли з запеклий горстоком, метались туди-сюди, а жінки... Були посередині, приречені на непорушність, приречені стерегти й берегти дім, дітей, землю, кинуті у вічний вогонь. В цім страшнім світі то була найтяжча доля. І ніхто, здається, і не зауважив того, ніхто не склав ні пісні, ні думи про жіночу долю, ні слова, ні згадки. Вже коли я пройшов свій земну путь і викінчив усі справи, Обмислював усе садіяни, то подумалося, що могли б сказати про мене жінки, про львівського новіця з зуїцького колегіуму, про підкозака і козака, про королівського придворного, про писаря, сотника, хуторянина і гетьмана приславного. Що б могли розповісти? Однак найбалакучіша половина роду людського мовчить. Наговорившись за життя, жінки по смерті завжди мовчать. І завжди виявляються поряднішими за чоловіків, у яких уста розберзаються лише по смерті. Шкода говорити».